Tots els amants de la bona música tenen una cita amb el Chivato a Radio Ciutat Vella. Els dijous, el 100.5 de la FM, rock, jazz, progressiu, fusió, sempre gravacions en directe. Tot això de la mà del Chivato tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, a Radio Ciutat Vella. Hola, bona nit. Estem a Ràdio Ciutat Vella 10.5 FM. Això és el Xivato. I hem començat amb una banda gallega que es diuen Encro. La setmana passada també vam estar aquí amb els Vietnam, que ens van recomanar també aquesta banda. Ja la coneixíem per això, ja l'hem posat aquí al Xivato. I avui, entre tot, abans de començar, informarem que tenim l'entrevista aquí amb Bastiar, un net label que fa poc van fer 5 anys i parlarem amb Jordi. Però, abans de començar, tinc ganes de posar un moment aquí Mamut, que és una banda que participen amb aquesta gent del Bestià. Això és el seu últim disc. I aquí tenim El Dorado. Aquí estan els germans Gaboto, també un violinista, Tenim el senyor Feliu i un senyor baterista, que és tècnic de so i està a punt de muntar el seu propi estudi. O sigui, és molt no sé, que n'hi ha moltes coses a dir amb aquesta banda, gent que toquen, porten tocant des de fa molts, molts anys, gent procedent de diferents llocs i amb moltes ganes de fer psicodèlia, rock progressiu i que soni com sonava realment a l'època. Aquests són Mamut, El Dorado, un plaer, i també acompanyats del bestiar. Bona nit, seguim al Xivato, després ja anirem al Gra amb un parell d'anecdotats de, de concerts i agenda, però tenim aquí a Jordi del Bastià. Hola, què tal? Hola, què tal? Bona nit. Bona nit, i ens agradaria saber què és això de, de, de Bastià? Mica... Bé, bona... això de Bastià va començar ara fa cinc anys... Eh... Va començar entre el, el José Luis Frias i, i jo, que mm, tocàvem a una banda, no, no veiem sortida a través de discogràfiques a la nostra música i vam pensar muntar un net label igual que mm, es fa molt amb la música electrònica i el món del rock mm, amb menys mesura, però aquí mm, realment érem, érem, jo crec que vam ser dels, dels primers net labels de rock. Van començar publicant els nostres treballs, els dels nostres amics i a poc a poc la cosa va anar ampliant-se i, i ara ja portem més de 130 referències. I bueno, Esteu aquí, hem sentit els cro, hem sentit els Mamut amb el seu últim disc també, amb aquesta cançó El Dorado i això fa, fa 5 anys no? veu començar i fa poc veu fer un, un concert Sí, eh, realment el, en un principi no, nosaltres ens plantejàvem només com a segell online, de descarregar lliure eh, per oferir música que, que nosaltres creiem interessant i donar-li una sortida a través d'internet el fet és que amb el temps també hem vist que ajuda molt a promocionar les bandes que, que traiem a bestiar el fet d'anar-les programant en directe i a poc a poc hem, hem anat cada cop fent més concerts eh, i ara realment estem ja fent un o dos cada mes, eh, alguns com a bestiar i d'altres amb un cicle que muntem juntament amb les sales d'assaig universal d'Hospitalet al Centre Cultural La Bòbila fem un concert al mes allà, en un auditori que hi ha, que sona molt bé, i, i realment estem portant concerts de força qualitat, jo crec, dins el que és la música, la música més underground de, de Barcelona i Rodalies. Home, això està molt bé, perquè és el que m'interessava, no?, veu començar com a net label, i ara això, els concerts amb, amb música en directe, i un cop al mes, m'has dit, no? Sí, un cop al mes, mínim, ara. Un cop al mes, segur, a la Bòbila, a Hospitalet, fem un concert, i a part, van sortint altres coses que també anem programant I la Així gent... podem donar sortida a les bandes A les bandes que surten al segell I la gent per informar-se d'aquests concerts on no ho poden mirar? Ho poden mirar al nostre Facebook El Facebook de Bastian Nat Label Que tenen els, el contacte dins la, la nostra web Bastià.org Allà tota la música que hi ha La podem escoltar online O poden descarregar-se per temes O, o discos sencers amb portada, contraportada i tot, i a part tenen el nostre contacte, el nostre Facebook, sempre anem anunciant els, els concerts que fem. I després he vist, he, vist bueno, he investigat una mica també, que teniu moltes bandes conegudes, no conegudes, bandes també que no són procedents de Barcelona, és a dir, de, de Galícia, i crec que també he trobat bandes d'Anglaterra, no ho no sé, si n'hi havia volat. Sí, uh, aviam, en, com t'he dit, en un principi van començar amb bandes d'aquí, Uh, el que passa a nosaltres també, en un, una de les nostres intencions era recuperar uh, gravacions que ens agradaven de fans, anys, que, que probablement a internet eren molt difícils de trobar o impossibles, i, i ens vam anar obrint d'aquesta manera a, a músiques de més lluny. Nosaltres, per exemple... Uh, ja ho he comentat més d'un cop uh, ens agradava molt una banda que es deia Vamos a morir, de Madrid Sí, m'he quedat, quedat, quedat parat amb aquesta banda Són espectaculars, realment I, i aquesta banda va treure els seus dos discos, jo diria que és el 89 i el 91 El primer, de fet, no estava ni, ni digitalitzat no estava en CD, el, estava només en vinil i nosaltres el, el vam passar amb el permís d'ells, evidentment el van passar... A digital i el, el van publicar i, bueno, per nosaltres va ser una meravella perquè era un dels nostres grups idolatrats de, de principis dels 90. Eh, llavors, a partir d'aquí, doncs van anar més bandes, aquest eh, Vamos a morir eren de Madrid, també el Javier Colis, guitarra de Vamos a morir, ha tret alguna cosa més amb nosaltres, el, eh, van sorgir oportunitat de portar alguna banda de Galícia com els Cro, eh, tenim bandes d'Andalusia també, País Valencià, Euskadi, i també bueno, eh, el que té internet. Hem arribat fins a publicar algunes bandes russes, alguna banda mexicana, argentina, és a dir, i d'Anglaterra tenim eh, Quarto i Bagalume, que realment són gent d'aquí però que viu a Anglaterra. Sí, no? Quarto, l'altre dia vaig sentir que em va Indiosingracia, em va dir, hòstia, sent, sent aquest nano, no?, que tenia 19 anys quan va agregar la primera gravació, va ser, me sembla i ara té 21... Sí, T21, sí, es va adreçar una... a nosaltres, sí. de fet, perquè investigant ell a través de webs, netlabels, eh, va descobrir coses com Indiosingracia, precisament, que li van agradar molt, i, i es va adreçar a nosaltres a veure si li volíem publicant el nostre catàleg la, la seva gravació. Ens va deixar realment al·lucinats el que ens va enviar i, i bueno, des de a, llavors... Al·lucinats tant la composició com, com, com la qualitat de, de gravació, també. Perquè sí, jo, sí, sí, sí, sí. Això que la gent entri, entri a bestiar.org i sentir cuarto, també, si tenen ganes, així, tant en solitari com amb la seva banda, que no me'n recordo com es diu la seva banda... Bagalume. Bagalume. Sí, sí. I més bandes no, d'aquí, com amics com els de Curs, com el de David, els Mamut, que els hem posat fa... bueno, que estan sonant també ara mateix, eh, a l'Índia Sin Gràcia, els no? Abecrem, els Van, no? També. Sí, sí. Tot... Hi ha moltíssima... Eh? Jo... És que hi ha tantes bandes amb molta qualitat per aquí que que corren, que, que no ens les acabaríem mai. Bé, bueno, i ara estic tirant una mica per amics, no?, les bandes que, que conec, sobretot també com Spiff House, no?, que és una banda que jo sempre he anat molt, molt al darrere, perquè ten, tenen un estil, tenen, tenen un so, i sobretot aquí darrere està la gent amb la que participeu, també, de la Universal. Sí, de la Universal, és una banda espectacular, Spiff House, i... Eh era una banda instrumental amb els seus dos primers discos i precisament avui ens acaba d'arribar el, el seu últim disc que han demanat col·laboracions de diferents cantants i els ha sortit una cosa, a mi em sembla magnífica molt diferent a tot el que puguis sentir Sí, sí, jo sobretot donar una abraçada aquí a, a tots els components de Spiff House, que me'ls estimo molt també el Xavi, que deu estar sorprès, sí, soc Ledo i ara posaré una cançó vostra, una cançó vostra amb el vostre permís, naturalment, que aquí ens ha dit el Jordi que sí, que és molt, és molt maco el disc, la veritat, uns colors molt, molt agradables, no? i el disseny, no ho sé, deu estar per aquí, apuntat, no?, qui ha fet el, el disseny. Suposo que sí. Un Acaba d'arribar dia... el disc i no me l'he pogut ni mirar gairebé. Doncs sabíem si sent això. Tota la banda, aquí, l'entrevista i venen la setmana que ve o la pròxima a parlar d'aquest disc. Aquí n'hi ha molts components. També està el Sergio de Abobinable, no?, que és una banda molt propera. Com dèiem, està César que és de la meravellosa Cabeza Parlante, que també han participat moltes vegades amb Ojalá Este Mi Bici i César. L'altre dia estan mirant un munt de vídeos i fins i tot algun videoclip molt molt, molt, molt molt maco, la veritat. I això, doncs anem a... Si et sembla bé, Jordi, anem pel, pel tema aquest. Circo prófago. I tant. Doncs anem a sentir aquí amb exclusiva... Al Raval, a Ràdio Ciutat Vella, 100.5 FM, aquí al Xivato, una cançó que han tret... Què? Això que tret, està... Acaba de sortir, no? Acaba, sí. Jo diria que ha estat aquesta setmana que els hi ja han arribat ja les còpies. Doncs anem a fotre-li canya aquí a Spiff House. Senyoras y señores, con todos ustedes, En su traje de invierno Desde el biciclo Disparo de sus excrementos Enchuto el televisor Circo prófago Abro el diario Circo prófago Sintonizo la radio Circo prófago Un ¡Ah! viejo domador Boscas, ávidas de mierda, se inicia la sesión, circo prófago, abro la ventana, circo prófago, enchuto el, el televisor, circo prófago, El hombre bala ha de estar a refiero. Por calles sin red han cayendo. Eres una mosca. Sí, sí, tu tu tu. Eres una mosca. Mosquita peluda, mosquita, quita, quita, quita, quita. Mosquita, mosquita muerta. I César de la Maravillosa Cabeza Parlante participant perdó, participant amb aquest disc que n'hi ha bastanta, bastanta gent de diferents bandes que jo realment només conec a dos, crec després tenim altres cantants, tu sabries dir-me? Sí, dir hi ha el, sí. alguns components de Wolf Saxon, ah, sí. que sí, és sí. l'altra banda on està el Xavi està el John, em sembla i hi ha algú més també i després està el cantant d'Esquizofrènic Spacers, gran banda de hard rock que també ha col·laborat amb ells i no ho perquè ara com que el disc el tens tu i jo no puc veure exactament qui hi ha però sí, sé que hi han col·laborat diferents cantants i a part la gràcia és que ells ja tenien el disc fet tenien els temes ja gravats, Ai, i van, van dir i per què no li diem a uns quants cantants que es treguin aquí una lletra una melodia i cantin a sobre, i ha sortit el que ha sortit, i, i em sembla un resultat espectacular amb, amb aquest experiment que han fet perquè realment eh, difícilment trobaràs una banda que hagi, que hagi composat el, els temes així o sigui que primer tingui els temes i després li digui a qualsevol cantant que Sí, que sí, faci no. el que li sembli. A mi em sona fa, fa, fa uns mesos al Sergio, el cantant de Boinable, que em deia això, no? Hòstia, tinc d'anar allà a cantar, no sé què, i, i bé, bé, segur que està... Jo vaig sentir, no estava fet al màster, però vaig sentir unes coses d'aquesta cançó, que és la, la primera la primera de totes, no? Insemina insensato, no? Sí. Doncs tinc, és que tinc ganes de sentir aquest disc d'Espefraus. Pues vinga, vinga, endavant. Vinga, anem a sentir la anem a preparar-la, la primera cançó que presenta aquest disc és House i aquí que ens ha portat el Jordi Albastià, gràcies gràcies Xavi gràcies Ricardo Ricardo, Sergi, no? que, que estava ja una mica espès, i Xavi, doncs hem sentit aquí amb exclusiva el Xivato, el disc aquest de Spiff House. I bueno, Jordi, vull que m'expliquis també coses de tu. Sé que has estat en una, una banda o en diverses bandes. Jo porto, porto molts anys a anar tocant d'una banda a l'altra, i últimament estic amb un trio de, de rock que ens deien clavícula i fa anys eh, havia estat també amb una banda, un altre trio que fèiem una música una mica miqueta més entre el pop, l'experimentació... vam anar d'una banda a l'altra amb, la, amb aquest trio i ens deien Marinero Coll, que és el, el tema que té, que té comentat si volies, si volies posar i bé, i moltes més bandes que van quedant enrere i... Clar, perquè això m'agrada, això com cadascú eh, comencem a la millor tocant o amb un altre tipus de, de cosa i després ens impliquem de cop en fer un, un net lover o ficar-nos en una associació no? sí, tot va començar una mica com teit abans, una mica per casualitat eh, ganes de fer gens de diners per fer. Exacte, <laughs> I, sí, sí. I, ostres, què fem? Mira, va. I la veritat és que Bastià, el que ens ha costat és molta feina, eh, que fem a canvi de res, però la satisfacció que ens dona de veure que donem a conèixer bandes, de veure que, que hi ha gent que s'interessa per aquestes bandes gràcies a Bastià, doncs per nosaltres és una, una enorme satisfacció i és el que ens agrada. I que ara... Bueno, organitzeu i feu concerts com hem dit abans, un cop al mes no? I, sí. el, i el proper concert quin, quin és? abans que El proper concert és el dia 27 de, de novembre eh, és del cicle Bastia Universal que com he dit el fem amb les sales d'assaig de la Universal de l'Hospitalet i és al centre cultural La Bòbila just al costat del metro de Can Vidalet eh, toquen Twin Raptors gran banda de rock and roll mm, espectacular, ritme i suor que està Ricardo i, I està... I estan el Ricardo Del Xavi i el John i, el John. I després uh, Vol Menor que és el, el projecte personal d'un um, cantant de pop folk que realment sona molt bé uh, crec que és de Calonja i vindrà a tocar amb els Twin Raptors, serà un gran concert per 5 euros a les 8 de la tarda el divendres dia 27 a la Bòbila Perfecte, doncs, amb aquesta presentació al concert, com abans comentàvem, hem preparat aquí una cançó de Marinero Goy, que és la banda aquesta que tu baixista. Era baixista de Marinero Goy fa ja uns quants anys. Ja fa sí. uns anyets, però bé, bueno, això, això, això és divertit, això està bé sentir iris, sobretot recuperar, que jo tinc moltes bandes que algun dia, aviam si parlem, de, de recuperar aquests discos que no, no estan en lloc i que Això és una de les coses que més ens agraden de fer, a part de les bandes noves però avui en dia hi ha bancamps hi ha molt, moltes plataformes on les bandes es poden donar a conèixer però hi ha coses que han quedat en l'oblit, grans treballs a lo no, millor de bandes que li han fotut molta il·lusió i s'han quedat en l'oblit i recuperar això, aquestes coses realment ens, ens dona més sentit encara el que és el, el net label Sí, sí, és que costa, costa molt, molt recuperar. I sobretot que n'hi ha gent que puja als bancamps, però clar, costa trobar un bancamp també, no? És fàcil. A no ser què trobis un net com vosaltres que ho presenta d'una forma diferent, naturalment, però també n'hi ha gent que als blocs, no? Dius, hòstia, aquí puc trobar aquesta informació. Però realment el que costa és trobar algú que parli algun concret i que t'ho exposi i més com vosaltres, que la gent és el que dius tu, poden descarregar poden baixar-se les imatges sí, sí. i a part, això que dèiem ara la música en directe que organitzeu doncs, abans de que em despisti i comenci a divagar anem a sentir aquesta cançó vostra de Marinero coi, això quin any era més o menys? doncs, això devia ser l'any 2000 o 2001 2000 o 2001 doncs... 2002 com a molt tard Doncs anem, anem al passat a Girones ho, di ho dic bé, Girones? Girones, correcte doncs Anem a sentir-ho dos de Doncs acabem de sentir aquí a Marinero Coi, Jordi, al Baix. Marinero Coi, sí. Aquí al Baix. Sempre em passa el mateix, em dispara el, el volum. I això, com estàvem parlant ara mateix, és, és molt interessant això com, com un Netlabel o una associació que munta concerts. Com, com trieu vosaltres això quan, quan, quan trieu una banda o un component o alguna que dieu que us agrada per pujar-ho al, al net nosaltres com que... Tots estem molt vinculats a, a, al món de l'escena d'aquí musical de, de Barcelona i Rodalies. Eh, sempre van sortint propostes que diem, hòstia, l'altre dia vaig veure aquesta banda que em va agradar molt perquè no els hi proposem. Eh, també a través d'internet hem descobert bandes d'escoltant de, i els hi hem escrit i hi ha hagut moltes bandes que, han, que els hi ha encantat venir a bestiar i després ara com que tenim tantes referències i jo penso que hi ha força qualitat en el, en el catàleg, realment tenim moltes bandes que mai véssim pensat arribar a aquesta qualitat hi ha gent que se'ns adreça directament ja, ens escriu i mira que m'agradaria publicar la nostra banda aquí, nosaltres la única condició que posem és que eh, ho tenim que treure en llicències Creative Commons eh, i que sigui de descàrrega lliure eh, són les dues condicions Primer, perquè no volem problemes de drets d'autor, Creative Commons, que no es pugui fer servir comercialment aquesta música. Això sí, posem la llicència non-commercial, però eh, que qualsevol se la pugui descarregar i gaudir a casa seva tranquil·lament. I després, és això, nosaltres eh, aquí ni aportem diners ni, ni en traiem res. És a dir, no... Nosaltres no podem funcionar com una altra discogràfica que edita físicament, que, que fa una aportació per treure el, el disc físic i després recupera a eh, base de si es venen o no aquells discs. Nosaltres no, ni tenim possibilitats ja en, ens agradaria molt eh, poder, poder ser alguna discogràfica algun dia que, que tragués els vinils que més ens interessessin, però realment no ho podem fer. Llavors promocionem a través d'aquesta plataforma promocionem tot el que ens agrada doncs a mi m'interessen molt totes aquestes bandes que teniu no sé, podríem dir molts més noms però bueno, la gent que entri a Bastiar.org i podem sentir més coses no? m'has parlat abans d'una altra banda com dèiem, anem a una d'elles eh, sí, eh, Prif PRIV Xavi... PRIV PRIV és el projecte del, del Xavi Pri de Sant Feliu de Guíxols. Eh, ah, un músic amb, amb moltíssima trajectòria i que es va treure aquest projecte personal, s'ho va gravar tot ell i a mi m'agrada molt. Eh, Roc a tope. Doncs anem a sentir a Xavi Prif i donem un moment que paro aquí. Això, aquí tenim, a Xavi Prif. La cançó quina és? La cançó, no tinc el títol aquí davant, hem dit la tercera, em sembla. Bé, bueno, uh, després ho, ho informo perquè tinc un, una altra aplicació aquí, Priv. Endavant. Seguim aquí al Chivato amb l'entrevista aquí al Bastià, un net label i moltes més coses que fan. Bé, bueno, Jordi, estàvem aquí reproduint ara mateix directament de la vostra pàgina web eh, doncs la, la cançó aquesta de, que estan parlant de Prif, sí, de Prif, de Xavi Prif. Sí. I teniu moltes opcions, no?, aquesta pàgina sí, web. Sí, el... tenim a la pestanya de música de, de Bastià.org tenim uns reproductors aleatoris mmm, tenim una miqueta mmm, d'una manera força genèrica però per estils, em sembla que són quatre reproductors per estils i després un general on pots escoltar qualsevol cosa que et surti de bestia. Clar, com que és una eh, la música que tenim al catàleg és és mmm, de molts estils diversos hi ha gent que potser només li agrada apuntar més al, al tema més experimental, al tema més eh, rock o, o al tema més, més punk, però tenim coses molt diferents. Llavors hem procurat mm, fer un quatre seccions per la gent que no li agrada tot el que hi ha bestiar, i després una altra pels bojos que, que diuen que surti el que Déu vulgui i, i vagin sortint temes. L'avantatge d'aquests reproductors és que simplement si un tema no t'agrada tires el, de, el del davant i, i ja està. Però va sortint aleatòriament la música que, que tenim penjada el català. Et pot sonar bandes com Ginko, Vilova, que em deies abans. Per exemple, Fantàstics, una els... banda d'aquí de Barcelona que són són increïbles. O aquí el Xivato hem portat... Bueno, està molt bé, ja ha vingut gent com... Espero que vinguin els Mamut, que hem posat directes d'ells, el Sabecrement ha, estat... ha estat aquí al, al Juanjo fent una, una entrevista virtual. Falten el, els Vietnam, també però bé, bueno, el que deia, que et poden sonar bandes com de curs punquis, que mai vindran, no crec que vinguin aquí, no tenen moltes ganes, la veritat ho he The intentat. De curs eh, és, és, és un grup que és, és una debilitat meva, a mi m'ha moltíssim, de curs, no, m'ha mi... moltíssim, i Vietnam que parlaves eh, ja hem parlat amb ells i, i suposo que ben aviat estaran al bestiar. Sí, sí, graven amb, amb cinta, o sigui tenen, tenen molt, molt bona filosofia de fer ben les coses, i ho van gravar ells mateixos també al disc, que són coses que a mi m'agraden molt, no? que agafes i si entre els amics intentes doncs, fer les coses per tu mateix, no? Sí, sí, aviam, al final també és la nostra filosofia. Nosaltres, eh, quan vam començar, no teníem ni idea de com muntar això, i autodidactes total. Barallant-nos sí. amb l'ordinador, vam acabar traient, sí, no, traient bèstia. Les bandes com de curs, que molt, veig que teniu cintes d'aquí, perquè moltes coses són cintes. A Becrem, també, el Juanjo, el que ha tret, ho ha fet he dissenyat ell, també, i ha tret amb cintes, sí, també. Sí, senyor, sí, senyor. Després ho ha digitalitzat, però les gravacions, a lo millor, eren amb l'ordinador, m'explicava sí, jo. Sí, hi ha havíem... ja algunes gravacions que potser no tenen eh, una gran qualitat, però, però quan traiem ah. d'una banda, ens ha treure tota la discografia i a la discografia eh, nosaltres, per nosaltres la discografia inclou les primeres demos inclou gravacions que hagin fet en directe més o menys que puguin, que puguin tenir un cert sentit especial tot això per nosaltres és discografia tot i que no, que no siguin discos que, que s'hagin ficat en un estudi i s'hagin gastat mm, uns calés. Que, que, no, que no cal, realment jo, jo, jo ho dic, jo no, no cal jo gravo el local amb un micro així general i ho passo per una ràdio petita que té una cinta i ho passo a la cinta, després ho ripejo i ja està Cada, I... cadascú troba, troba Sí, que, cadascú troba la seva manera i després I... Hi, ha, hi ha algunes gravacions que, que són documents molt interessants per descobrir bandes que mai hauries imaginat. I això amb una mica d'estalvi sinó això que ara me'n recordo fer una mica de publicitat dels nostres amics del Xavi, de l'Universal, no? que tenen allà un, un estudi ben maco. Sí, sí, on... l'estudi on graven coses tan fantàstiques com lo que hem sentit de d'Espifraus. Això, o si no també està la Miranada, que ho porta el Milo de Família Miranda, que ara fa poc s'ha anat a fer uns cursos amb l'Estif Albini, o sigui... I últimament estan treballant molt pel que, pel que vaig sentint. Sí, sí, sí ja sí. agafen discos que ja hem posat aquí de bandes antigues de xile, cintes les masteritzen una mica i ho passen a vinil també, o sigui, hi ha gent molt, molt interessant i això, això m'agrada molt i també que, que hagis vingut, Jordi doncs... Jo M'hauria agradat que haguessis vingut amb, amb, amb, amb més gent de, del bestiar Sí, de fet havíem de ser dos, però... El Pep, no sé si... Sí, no, no, ha, pogut, no ha pogut venir finalment, però segur que tornarem i aquell dia portaré a la colla del Bastia sí, no, pots venir amb el Pep i amb, i amb alguna banda també algun dia i si ja fan i si ja m'aconseguim que facin un directe que ja, ja serà bestial. no, Bastia Bastial sí, doncs sí. encenem tinc moltes coses per aquí no sé, no sé què podem posar tu mateix sí? doncs mira, jo buscaré, aviam si ho és, fà és fàcil de veure la portada perquè és, és, un, és un cotxet amb un porc a sobre i quina cançó si tu ho coneixes una mica de la meravellosa Cabeza Parlante tenim el Musa Musaranyes no? i tenim mira, em veig una que es diu Bona nit, no sé si vols podem anar per aquesta podem anar bona nit. i això, molt records al César, gràcies per haver, haver vingut aquí Jordi la gent que busqui a bastia.org i, sí, i que ens vagin descobrint si ells hi ve de gust. Nosaltres encantats de, de venir aquí. Moltes gràcies per convidar-nos. I que vulgui participar, que us escrigui, d'acord? I, I això, estem al Xivato, aquí a Radio Ciutat Vella. Gràcies per tot a tothom. I ens anem amb la meravellosa Cabeza Parlante, amb aquesta cançó. Bona nit. Escaminant at